Puncte de reflex, reflex. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm ediția matinală de marți, 29 iulie, într-o discuție acum cu analistul politic Ion Tăbărță, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică Politico. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Tăbărță. Bună dimineața, bine v-am găsit. Vom porni ca de obicei de la evenimentele zilei, precum obișnuim să o facem. Voi spune întâi de toate că azi la Moscova se va afla o delegație guvernamentală de la Chișinău care ar urma să poarte negocieri cu oficialii ruși privind reluarea exportului produselor moldovenești pe piața Federației Ruse, după cum anunțau autoritățile de la Chișinău. Discuțiile se vor referi la reluarea exportului de fructe, conserve și carne, urmând ca delegația de la Chișinău să demonstreze că produsele moldovenești sunt de calitate. În același timp vom reaminti, domnule Tăbărță, că ieri Comisia Europeană a propus dublarea contingentelor de export fără taxe vamale pe piața europeană pentru mere, prune și struguri de masă din Republica Moldova, export care ar putea fi efectuat sau ar putea fi aplicabil deja de la 1 august cu două luni mai devreme decât se anunțase anterior. Au mai uh, opinat analiștii politici de la Chișinău că uh, scopul uh, autorităților de la Chișinău în relațiile cu Federația Rusă ar fi întâi de toate să mențină o anumită stare de spirit pentru că e clar nu putem convinge autoritățile Federației Ruse că avem uh, produse de calitate dacă uh, acțiunile, embargourile au substrat uh, politic întâi de toate. Uh, rostul acestor uh, discuții pe care le vor purta uh, cei de la Chișinău astăzi cu autoritățile de la Moscova atunci? De fapt, uh, orice pacerea este uh, mai bună decât un uh, război bun, așa spune teoria conflictologică toată lumea de fapt se așteaptă că aceste negocieri sau aceste discuții la Moscova nu vor duce la schimbarea radicală a situației însă chiar și în situațiile dificile merită de discutat, merită de negociat Cinește, poate dar mie îmi vine greu să, să cred că ceva se va schimba oricum am mai zis sau -o, o mai zic nu cred că noi ne putem permite luxul de a declara un război sau un conflict deschis Federației Rusă. Federația Rusă trebuie să acționeze foarte abil și diplomatic. Dacă noi ne vom ne vom Vom încerca, mai bine spus, să contrapunem direct Rusie. Nu cred că acest lucru ne va duce la lucruri mai bune. Cred că acum trebuie să facem tot, tot posibil să nu permitem o degradare în continuare a situației. Este evident că Federația Rusă este, este pusă pe lucruri rele față de Republica Moldova. Federația Rusă va veni în continuare cu taxări, cu penalizări Sub formă de embargouri sau, cred că următoarea țintă vizată de către Federația Rusă vor fi cetățenii moldoveni care lucrează în Federația Rusă sau așa numiți imigranți de, de muncă. Asistem în ultimul timp la o în, înăsprire condițiilor de a munci acolo, nu numai de cetățenii noștri, dar față în general de toți imigranții și pur și simplu dacă miliția sau poliția rusească își mai permitea așa printre de să permite anumite abateri ale încălcării acelui regim impus de Federația Rusă, atunci, acum având această comandă politică, ei vor acționa în conformitate cu această nouă legislație, iar sub pericolul de a fi deportați din, din Federația Rusă, de a fi expulzați înapoi acasă, după mai multe cifre se află între 200-300 de mii de muncitori mundoveni care lucrează acolo. De regulă sunt lucrători de sezonieri care se duc pe câteva luni sau până la jumătate de an folosindu se de acel uh, regim uh, de vize mai facil care, pe care l avem cu Federația Rusă. Mai, mult, mai multe voci, de, mai multe voci din, de la Moscova au spus că de fapt Federația Rusă intenționează să anuleze regimul peri, uh, preferențial de viză pe care îl au cetățenii moldovene, nume folosind pretextul faptul că noi avem un acord liberalizat de, de viză cu Uniunea Europeană și invocând anumite pretexte de securitate ne putem pomeni peste noapte sau mai spre toamnă cu un regim de viză cu înregistrare, nu ținem pe cel care l-avem -avem acum. Sunteți unul dintre analiștii politici care remarca să răți încă mai devreme, înainte de semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, că presiunile Rusiei vor continua și după semnare și după ratificarea acordului și că uh, Rusia își va focaliza atenția asupra alegerilor parlamentare programate în Republica Moldova pentru data de 30 uh, noiembrie. Ce puncte electorale aduc asemenea acțiuni, măsuri punitive ale Federației Ruse la adresa Republicii Moldova? Pentru că, probabil, dacă ar miza pe anumite forțe politice de la noi, probabil ar trebui să calculeze și punctele electorale care-i vin în urma unor asemenea acțiuni, care s-ar părea, părea că nu ar fi tocmai benefice din punct de vedere electoral. Minim. Aceste măsuri restrictive economice sau aceste embargouri, ce se desigur desigur, scopul mare este în faptul că partidele pro-Rusă se vină la guvernare în urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie anul curent. Dar postura de dușman în care se poziționează dar, acum Moscova... Dar, dar se urmerește două, două ținte clar definite. Una este că a lovin, pentru a lovi economia Republicii Moldova pentru că noi știm foarte bine care este rolul sectorului agroalimentar. Sunt general sectorul agrar pentru economia Moldovei, dar nu pentru economie în general, pentru cetățenii noștri. Ta bine, Rusia își dă seama că Europa deschide acum piața da, și de punctele electorală dincolo, tocmai vectorului lui provestic aici în... Ru Rusia, anume că conștientizează foarte bine că Europa își deschide piețele. Și ea încearcă să aplice nume aceste lovituri acum, pentru că peste 2-3 ani, mărfurile noastre vor fi mult mai competitive, agroalimentarii vor fi mult mai competitive uh, pentru a face față pe piața europeană. Pentru că noi abia suntem la un început de, de drum. Uh, vorbeam aici cu. Cu o luni ceva în urmă când a fost domnul Stolojan, senatorul român Teodor Stolojan, că, de fapt, aceste discuții cu vreo 10 ani în urmă erau legate și de producătorii români. Și au spus că erau trei tipuri de, sau, de fapt, o parte au rezistat, o parte s-au reacomodat, altă parte... A dispărut, însă acel loc nu a fost, a fost lăsat gol, pentru că în locul lor au apărut alți producători care se ridică la aceste reguri. Exact, cred că prin procese similare vom trece și noi. Iar Rusia mizează că aceste procese nu se vor derula tocmai rapid. Da, și avea de, un de, efect. De, de regulă că aceste procese, bine, tot putem să facem estimativ de la țară la țară, dar durează între 3-5 ani, chiar poate și mai mult. Iar Federația Rusă își dă foarte bine seama că loviturile de anul acesta vor fi mult mai dureroase pentru economia Republicii Moldova acum decât dacă ele vor fi aplicate peste un an sau peste doi. Putem să facem aici o comparație cu embargo-ul vinului care a fost, la care Republica Moldova a fost supusă din partea Federației Rusă în 2006 și cel de anul trecut sau cel de. de anul trecut din septembrie. Septembrie. Da. Cel din 2006 a fost cu mult mai dureros bine, nu putem să spunem că cel de anul din de, de, de, fapt, de da. septembrie că nu, nu a avut consecințe nefaste. Desigur, tot ne-a durut, hai să, să spunem așa, dar atunci într-adevăr a fost un șoc foarte puternic. Noi între timp, sau producătorii noștri vinicul între timp, și-au diversificat căile de export, și-au sporit competitivitatea produselor. Deja vedem, să o știm foarte bine, cu unele produsele de, de ale noastre, vinicule foarte ușor fac față pe piața europeană de export. Și acest lucru a demonstrat -o. Desigur, nu toți avem producători vinicul care... Din anumite buntivi, din păcate, niciodată nu vor fi competitivi pe piața europeană. Dacă ei puteau să pătrundă prin anumite mijloace pe piața rusească, pe piața europeană, niciodată nu vor trece acest test al calității. Dar este un proces natural, feresc, trebuie să, până la urmă, să aibă câștig de, de cauză cel care produce calitatea. Tot așa și cu aceste produse agricole ale noastre. Și ca să revenim la întrebarea dumneavoastră. Una se dorește a lovi economic în Republica Moldova, A doua țintă este populația. Anume de a crea un sentiment de revoltă, de repulsie. Dacă doriți, se dorește de a stigmatiza actuala conducere sau actualele forțe politice aflate la conducerea Republicii Moldova și cumulat de, a, de a, această nemulțumire că o anumită stagnare a economiei sau a, acele lovituri aplicate în, în economie să avem un vot protestatar la lege din 30 noiembrie pentru anumite forțe pro-ruse. Și foarte mult s-a vorbit și s-a speculat în, în mass media noastră, dar nu numai în mass media noastră și o serie de persoane care dispun de informație că anumiți polițieni de-a noștri hai să spunem direct, Igor Dodon se comportă ca un veritabil agent al Federației Ruse. El consultă Federația Rusă, anumite cercuri la Kremlin, cum să facă ca aceste lovituri să fie mai dureroase pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova. Pentru că dorim să uh, ataci, să lovești în actuala conducere, acum, indirect, dar nu că indirect, în modul cel mai direct, lovești în cetățenii ce acestui stat, dar lovești în propria țară. Și acest lucru este un, un lucru foarte regretabil. Competiția politică este competiția politică. Fiecare partid, fiecare politician râvnește să vină la putere, este șoferez. Cred că pentru acest lucru persoanele și se implică în politică, dar trebuie să există anumite limite și trebuie să existe anumite norme de fair play unii este posibil în, în politică. Dar norma legală, domnule... Și norma legală, Norma exact. legală prevede și ne întrebăm acum pe cât de aplicabilă este norma care prevede sancțiuni pentru cei care e, sunt finanțați din exterior, ne referim aici la actorii politici. Cred că aici avem nevoie ca până la urmă să se facă o numită lumină. Fără deci aprobarea, adoptarea acelei legi privind finanțarea partidelor, e posibil aplicarea respectivei norme? sigur că acea lege privind finanțarea partidelor politice va face o anumită orne aici eu sunt sigur că va duce la o schimbare și la o îmbunătățire calitativă a sistemului partidist din Republica Moldova. Să fie specificate concret cazurile fi... și, și care anume Pentru că actualul tăi... sistem, actualul mod de finanțare stimulează foarte mult oligarhia de partid. Pentru că am avut cazuri, chiar partidii foarte cunoscute cândva partidii chiar principale de, de opoziție, principalele purtătoare ale normelor democratice, s-au pomenit centrul opinii publice, implicat în anumite, fie într-un scandal, fie că în altul, de anumite finanțări obscure. Ne aducem aminte numai cât face cazul din 2009, dacă nu mă greșesc, sau 2010, cazul Platon în amene. Știm foarte bine că Amenea era principalul partid de opoziție, practic partidul care a dus greul opoziției perioadei comuniste, trebuia să fie inițial alături de PPCD, sau poate în primul mandat al comuniștilor a fost alături de PPG, PPCD cei care au dus greu opoziție în timpul guvernării comuniste, ca ulterior PPCD-ul să ajungă la un parteneriat foarte oportunist cu PCRM-ul, iar Amenea a dus acel greu ca până la urmă, spre sfârșitul guvernării par, uh, comuniste, <trui> să apară două partide. Faptul unul să reapară de la naftalina, mă refer la pele, era altul să fie chiar creat un uh, nou uh, la PLDM, care împreună cu AMN, până la urmă, au dat jos uh, guvernarea comunistă. Bine, nu excludem aici și rolul uh, el, rol democrat. democrat și a plecării lui Lupu. Da. Însă, dacă nu ar fost aceste trei partide de opoziție în 2009, care ar fi dus acel greu, probabil uh, încă mai aveam un mandat al guvernării văruni sau guvernării comuniste. Am mai pus întrebarea asta și o mai repet pentru că mai trece vremea și vedem și noi realitățile. Va fi un vot în electorala parlamentară din acest an? Va fi un vot geopolitic sau mai mult va fi un vot în care societatea va vota pentru sau împotriva situației pe care o au de fapt sociale? va fi un văd geopolitic. Specificul acestor alegeri este că, de fapt, de rezultatul lor va depinde, cred că, viitorul Republicii Moldova pe o, pe o perioadă bună de timp. Ori, facem în sfârșit acel parcurs nostru eu, european irreversibil cu toate mii lui, însă noi avem nevoie de o anumită continuitate că eu sunt sigur, butându-ne la experiența statelor din Europa Centrală, dar în special din Balcani, cu cât uh, mai aproape ele sunt de Uniunea Europeană, cu atât mai mult ele se purifică de, de anumite metecnie, ale așa numitul regimuri mixte sau regimuri hibrite, și tot mai mult se democratizează. Poate mai lent decât statele din Europa Centrală. În Statele Balkan. De oricum, treptat, treptat, ele s-au democratizat, tot așa și noi. Cu toate mintehnile, cu toate componentele oligarhice, electuale guvernări. Dar oricum nu putem să nu observăm anumite progrese în europeanizarea noastră și cu cât noi ne vom apropia mai mult de Uniune Europeană, cu, cu atât mai mult noi ne vom ne vom purifica. Ori pur și simplu vom pe pe loc iar vom, vom pierde timp, iar vom pedala pe loc, iar vom chiar și dacă va fi declarat în continuare cursului european, probabil iarăși vom mima că de fapt noi de, de, prin 2007-2009 sau prin 2006-2009 mai mult am mimat integrarea europeană decât într-adevăr ne-am integrat. De ce componenta geopolitică este, este foarte puternică? Ca niciodată este puternică. În 2009, la noi într-adevăr, în 2009 era situația una foarte încordată. Ne ducem aminte cu acel război politic sau mai degrabă acea polarizare a societății, dar era mai mult intern. Tenta geopolitic nu era atât de pronunțată ca și acum. Bine că noi nu eram atât de aproape din Uniunea Europeană. Federația Rusă nu era atât de agresivă și încă nu își demarase proiectul său euroasiatic. În 2009, abia se lansat parteneriatul este, că acum deja știm și avem de fapt, nu că știm anumite rezultate ale, ale lui, știm că de fapt Republica Moldova, acest parteneriat este care putem spune că a fost jumă la jumala uh, referitor la succesul lui, uh, putem afirma că de fapt Republica Moldova este pe partea de succes a acestui parteneriat este. De aceea cred că componenta geopolitică va fi una foarte importantă și chiar că aceste alegeri din toamnă pe bună dreptate au fost botezate a fi unile geopolitice. Va fi important și comportamentul reciproc dintre partidele pro-europene aflate la guvernare. Probabil ar trebui să existe și anumite limite în campania electorală atunci când ne vom referi la mesajele și discursurile reprezentanților respectivelor partide. Hai să spunem că nu de tocmai bine controversatul caz cu Viața uh, Slavionit în interiorul Partidului Liberal Democrat. Probabil uh, era de bănuit că se va întâmpla ceva după conferința de presă pe care a ținut liderul respectivei formațiuni, Vlad Filat, atunci când s-a referit la activitatea nesatisfăcătoare a. Uh, președintelui Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și finanțe. A vorbit ieri domnul Ionită despre anumite scheme frauduloase la asumarea responsabilității guvernului pentru implementarea celor 11 proiecte de legi asumate fără acordul Parlamentului. Da, ceva e putred în acest caz domnul Ionită. De fapt, domnul Ionită nu este la prima... Apropo, același controversat personaj Platon a fost invocat de către liderul liberal, liderul fracțiunii liberal-democrate în Parlament, Valeriu Strelesc, care l-a învinuit pe domnul Ioniță că ar îndeplini anumite comenzi politice venite tocmai de la acest, acest personaj. De fapt, și acest lucru am văzut să-l vorbesc. De fapt, domnul Ionită nu este prima dată când se pominește într-un anumit scandal de, de așa gen. Haideți să ne aducem aminte. 2010 pare mi s-a fost... Cazul de, cu domnul Gimpu. Când cu domnul Gimpu. A, bine, atunci domnul Ioniță a ieșit așa spalat, că ar fi fost o confuzie, că de fapt a fost mai mult însă nu mi se pare întâmplător că ace, acest șărășăr... Șăr, șăr, bine, eu nu, nu sunt procuror, nu... Arunc uh, nici o piatră în cazul domnului Uniț. Dar noi atunci am vorbit chiar aici cu dumneavoastră la o misiune că, că ar fi fost bine că să avem o dimisie de onoare din funcția a președintei de, de comisie, dar și a domnului Ghimpu din funcție de președinte interimar. Pentru că a semnat fără să... Fără asemnat, că fere, fere asemnă, adică ar fi fost dacă să vorbim despre cutuma democratică, despre normele, cultură, politică democratică, ambii să plece. Bine, că a fost întâmplare, că a fost că nu a știu, fost intenționat sau nu, dar oricum unul a semnat ne știe în ce semna, altul în general tot, tot așa. Ca ulterior domnul Ionit să mai fie implicat în astfel de, ca, de, de, de probleme mai, mai dubioase. Ne aducem aminte cu glorinal, cu acele scutiri de impozit sau de tax nu mai țin minte. Ne aducem aminte dacă era vorba de același mm. Vecislav Platon că liberalul Valeriu Munteanu a venit cu o poză unde dintr-un aeroport, sau nu mai știu de unii unii ar sta la masă domnului Ioniț cu acea persoană arestată care s-ar presupune că ar fi corupt deputație cum îi spune acel fost polițist Vitas după nu-mi scapă și mine, de după da. pronume sau după cum este el poreclit ca acum să vedem și acest caz, cam prea multe coincidențe cu domnul Ioniță. Sigur, nu sunt procuror, nu putem să-l învinuim, nu avem doveze. Însă, pur și simplu, observăm așa un șir logic de evenimente care tot parcă sunt niște nedumeriri, dar permanent domnul Ioniță este implicat în aceste scheme. Alta este aici problemă, că se observă clar că se lovește în mea. Cât cu două săptămâni în urmă am avut cu acea prespusă, acel prespus refuz al lui domnului sau de fapt că acea decizie, de, de fapt nu este decizie CEDO CEDO pur și simplu n-a pus pe rol cazul lui Vlad Filat Cum s-a încercat la noi de a interpreta? Că CEDO a da, dreptate, curții constituționale și așa mai departe Și de fapt prin această decizie CEDO, Vlad Filat, gata, este scos din afara jocului politic este clar că a fost o acțiune premeditată împotriva pe leremia. Acum din nou este scos la suprafață de așa acest caz cu colega de Ioniță. De asta vorbeam că va fi important comportamentul acestor actori politici în campania electorală pentru că pe lângă aturile pe care le-ar avea, mă refer aici la unele beneficii pe care le oferă în cele din urmă și Uniunea Europeană, pe fundalul acestei crize din Ucraina, ar trebui să meargă, nu știu, cap la cap, cumva, să... Exact. Și ce am vrut să spun? Probabil, nu probabil, dar, de fapt, la sigur, pele de meu lui se mai pregătesc astfel de surpriză. Pentru că se înțelege foarte bine și acest lucru nu se înțelege și din exterior, mă refer în special de la Moscova. De fapt, înțeleg și partenerii noștri europeni. Noi toți îl blăcmăm, felată, spunem corupt, nu știu ce acolo, pele de meu, dar vedem că partenerii occidentali, cel mai mult, în, până la urmă, susțin pele de meu sau noi spunem de fapt că Vlad Felată este că, că, a fost, că aveam o decizie a curții constituționale că el este corupt însă este acceptat pe o vizită timp de o săptămână în, în SUA iar SUA știm foarte bine ce atitudine are față de toate cele persoane corupte. Oriceva știți nu prea se leagă aici. Și de fapt toată lumea înțelege importanța pe Vladimir Iolo, atât europene sau occidentali cât și ruși Pentru că o guvernare pro-europeană în Republica Moldova poate fi repetată când ne place, când nu ne place, doar cu un PLDM puternic. Pentru că un mie puternic în jur de 30-35 de mandate poate fi uh, acea componentă sau acel leant dintre un partid democrat, dacă își va continua cu un parcurs european, eu cred că da, și un partid venit de pe dreaptă, cel mai probabil PL. Altfel, dacă PLDM slăbește, putem spune să se, se, se rupi centrul acestei coaliții de, de centru dreapta. Se repetă anul 2001. Ce a fost în 2001? Au slăbit, au slăbit for, forțele care de fapt au reprezentat osatura acelei guvernări de centru dreapta. Ne aducem aminte de ruperea PFD-ului, ruperea PRCM, rănaștere și concilierii din Moldova domnului Sneguri și Partidul Democrat. Sau s-au rupt și, până la urmă, acest lucru a facilitat venirea masivă a comuniștilor la putere. Acest lucru se urmărește și în, în toamnă. Sigur că anumite forțe vor, vor lovi puternic în peledemie. Iar alte, alte forțe înțelegând sau din exterior înțelegând vor încerca să asigură acest suport pe ledimiu, dacă vorbim despre componenta geopolitică acestor alegeri. Ar fi cazul să încheie un pact de neagresiune. Cu, pe, pe cu pd cu toate cât de complexă și n-a fost complicată această relație cu PD-ul cu toate metehnile acestui partid. Însă, până la urmă s-a demonstrat că se poate de găsit limbă comună. Și... Hai să, dacă să ne aducem aminte, acel conflict sau cea criză din actul guvernării din, de la început anul trecut a fost legat de anumite de conflicte între Piledimie și PDM. Până la urmă, s-a demonstrat cazul, sau ne-a demonstrat experiența că, de fapt, aceste două partide pot ajunge, pot fi pragmatice și pot ajunge la un numitor comun. Și cred că se poate de ajuns la acest acord între Piledimie și PDM de a nu se ataca reciproc de a nu se ataca dur că până la urmă eu cred că vor mai fi atacuri reciproce, anumiți lideri locali, încercând să fie mai catolici decât Papa, nu exclus să, să dea prea mult zel și să mai, avem, nu, principalul să nu avem uh, atacuri globale sau atacuri pe, pe, pe tot frontul între cele două partide. Mai ales în zona centrală. În da. zona centrală. Problema este peleul. Uh, noi, din păcate, pa, din eu vă spun din păcate pentru că Uh, mi mie este simpatic acest partid, Partidul Liberal Reformator, pare într-adevăr un partid cu democrație internă, însă, din păcate, el nu a reușit să se impună în societate. Uh, Peleul uh, a rămas tare în sondaje și se explică prin specificul electoratului nostru. Sau aspectul... Și pe s-a menționat o bună perioadă de timp până în 2005 uh... Cam uh, cuprindea același bazin electoral, dacă ne aducem aminte, de la o vreme. Da, exact. Și luând în calcul aceste aspecte structurale electoratului nostru, Peleu a rămas practic la aceleași poziții care am fost prin 2010. Poate puțin slăbit. Și, după cum stau datele acum, se va reconfigura un rezultat aproximativ cu cel din alegerile din 28 noiembrie 2010. Adică, după alegeri cele trei partide, din nou, vor trebui să se așeze la masă de negocieri. Ori, aici este foarte important, cum va proceda domnul Gimpu, cum va proceda peleul, sau referitor la PLDM, și în special la Vlad Filat. Atacurile domnului Gimpu tot timpul așa au fost pe alături la, la adresa PDM-ului și foarte dure și foarte concrete la adresa PDM-ului. Ori aici va fi, fi toată problema dacă să ajungem la acel pact ce Despre ce am discutat sau despre ce ați menționat dumneavoastră Pentru că va fi foarte important dacă se va ajunge la un fel de pact pro-european De neagresiuni în timpul campaniei electorale și cu Partidul Liberal Apropo de liberal reformator, pentru că șansele electorale sunt încă sumbre Dacă ne referim la sondajele de opinie publică, Partidul Liberal Democrat probabil ar putea face de ce nu și o fuziune cum a făcut-o cu Alianța Moldova noastră la un moment dat pentru că nu ar avea nu știu în ce măsură s-ar ajunge la un asemenea acord pentru că liberalul reformatorii tot se spune că nu au un lider acum care să reprezinte o adevărată locomotivă electorală înainte de intrarea în campanie de fapt, fuziunea cu Ameneu a fost după alegeri. Exact, așa. Și, și, și asta a fost greșeala domnului Iurecan. Că ulterior ori, din cei ce ne a relatat nou liderul Pileremiei, Vlad Filat, au fost negoci niște, niște negocieri de genul că Ameneu primește un loc în primii 10, încă două locuri în primii 20, și încă două sau trei locuri în primii 30. Cam așa era proporția. Și dacă se mergea pe această formulă că AMENEO o să participă împreună cu Pilei de Miu, AMENEO ar fi avut cel puțin, cel puțin 5 deputați, dar poate chiar 6-7. Știm că domnul Rechean a refuzat, atunci a preferat să meargă de unul singur și văd 2-3%, care probabil s ar fi contabilizat încă nu în văd 2-3 deputați în, în, în plus, a fost scapat, a scapat această șansă. De deci, ce? Întrebarea dumneavoastră este pertinentă Că până la urmă, dacă Pelereu nu, nu va reuși să se impună, probabil lideri acestui partid vor trebui să stea după alegeri să gândească ce fac acest proiect politic, cu acest partid. Îl continuă, dacă îl continuă, ce perspective, ce viitor are, ca să într-un partid adevărat, important pe, în politică moldovenească mai bine spus, sau pur și simplu îl închid. Adică se poate păstra ca să fie un partid de buzunar, dar nu cred că are rostul. Sau, într-adevăr, se merge cu același piledemie pe, pe, pe, pe o listă mai largă. Ori aici partidul sau reprezentanții liberal reformatorilor vor trebui să fie foarte concilianți să-și să -și dea seama de toate, de, de, de, tot, de, toate, sau de toate împrejurările situației. Pentru că ei au cum șapte deputați. Trebuie să fie conștienți că ei nu pot să negocieze cu același piledemie, dacă se meargă pe o listă comună să aibă șapte deputați. Adică, ei ar putea 2-3. Adică, în, în primii 20 să fie... Părind de la bazinul electoral pentru care luptă aceste formațiuni, ar fi cam omogen. Nu Eu, doc, Tocmai de asta și zic. Pentru că atunci când vorbim de anumite disensiuni care au apărut și mai apar între PD și PLDM, ne punem aceeași întrebare. De fapt, PD-ul luptă pentru alt electorat, pentru alt tip de electorat decât Partidul Liberal Democrat. Spre exemplu, PD-ul, luptă mai mult pentru bazinul electoral al comuniștilor. Cei ce nu prea le-a reușit. Exact. Într-un anumit context avem această interferență al bazinului electoral al PDM-ului cu PD-ului. Pentru că la PDM-uri, de regulă, sunt persoane pragmatice sau oportunisti. Nu putem să negăm că la pdm avem foarte mult persoane pragmatice și foarte mulți oportuniști. Pentru că o bună parte din nomenclatură locală care a fost cu guvernarea pro-comunistă, sau cu guvernat, a fost pro guvernarea pro-guvernare comunistă, după aceasta, foarte bine, frumos s-au aranjat fie la PD, fie la PLD. Nu trebuie să negăm, de fapt, așa și este. Pentru că electoratul local, de multe ori, este mult mai oportunist și mai calculat decât cel central. Pentru că, fiind la, la nivel de localitate, tu trebuie să manevrezi pentru a-ți face țăie, hai să spunem, o existență mai, mai, mai facilă. Sau pentru a-ți facilita o relație cu centru, ceea ce îți ți înlesnește anumite posibilități administrative. Așa că aici am avea, cea, liber putem să avem această interferență sau această dispută între de mie și de mie Cum pld mie pe partea cealaltă, se poate ciocnii cu influența peleului. ului și lovind dur în PLe, în pl de mie, pardon, Mihai Ghimbu, crede că astfel va, va scade drastic din electoratul pl care va migra masiv la PLe. Sunt niște, niște iluzii. Deci poți rupe 2-3% poate Mihai Ghimbu rupe și ple ul nu mai mult. Și eu sunt sigur de fapt că vom avea repoziționări. Anumite partiduțe Sori pentru, sau am cer scuze poate pentru expresia aceasta cumva se vor poziționa să ne aducem aminte câte partii de au dispărut de pe centru dreaptă în 2009, 2010, 2011 am avut PSL-ul care nu mai este am avut uh, uh, mișcare pentru acțiunea europeană. europeană care nu mai este am, uh, am avut același amenie care, care nu mai este, care spre exemplu Ameniu a fost un partid foarte important, dar și celelalte două partide, poate, n-au fost partide mari, de oricum au fost partide vizibile, partide cu reprezentare parlamentară la un moment dat. Bine, că poate au avut un număr mare, un număr consistent de deputați, dar oricum au avut reprezentare. De aceea, cred că o serie de partide mici se vor repoziciona, dar poate și anumiți lideri politici vor reapărea. Foarte mult s-a vorbit și se vorbește în ultimul timp că s-ar pregăti o fuziune între pad Partidul Acțiune Democratică, condus de Doadea. domnul Gimp de două de cu Peleul domnul Gimp Foarte mult s-a vorbit despre o posibilă revenire a domnului Tanas în politic, președintele Curții Constituționale, Și ar fi această revenire la Pele Nu mai spun de cazul Sturza, că deja de vreunași ceva putem spune că a devenit principala telenovelă politică. Se va implica sau nu se va implica, știți? după o numită declarație al domnului Sturdă să ai impresia că să va implica. până la urmă în politică, după altă declarație nu. De aceea sunt sigur că vom mai avea repoziționări pe segmentul de dreapta sau pe eșichierul de dreapta al politicului moldovenesc. Ne apropiem încetul cu încetul de finalul acestei ediții nu pot să nu amintesc că să împlinesc 20 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Legea supremă rămâne a fi cu prevederi controversate mai ales când ne referim la modul în care este ales președintele Republicii Moldova de atunci când a fost modificată legislația, mă refer la anul 2000, 2000 când au venit comuniști la putere la do, <sus> ulterior, 2001, zic că pentru prima dată și pentru ultima dată până acum s-a reușit alegerea președintelui cu 35 din voturi, cu 61 de voturi după aia, nu s-a mai reușit, cunoaștem 2005, cazurile din alianțele pentru integrare europeană și probabil e cazul să amintim că cei din coaliția pro-europeană de guvernare au vorbit uh, la un anumit moment de necesitatea modificării legii supreme în privința alegerii șefului statului unii au propus uh, să fie ales președintele cu o majoritate simplă de voturi în legislativ, mai există și propuneri cu privire la alegerea directă de către cetățenii a șefului statului haideți să tragem și aici câteva concluzii înainte de o nouă campanie electorală pentru că oricum nu mai e modificată Constituția în scurt timp dar probabil am putea să revenim la aceste probleme odată ce va expira mandatul domnului Timoti. La sigur vom reveni, reveni la această problemă pentru că la anul practic domnul Timoti va intra în, în ultimul an său de, de mandat și cel mai probabil partidele așteaptă să vadă nouă configurația parlamentului și de aici probabil ele vor reveni la această problemă. Și nu este exclus că această temă sau această problemă care a ținut Republica Moldova într-un numit blocaj constituțional, dar și politic să fie și una dintre principalele teme pentru campania electorală. Eu sunt sigur că în campania electorală, venind în fața legătorilor, venind în fața mass media, societății civile, a mediului de, de expert, mediului academic, partidele vor trebui să răspundă și la această întrebare. Cum ele văd soluționarea acestei probleme. Însă, cel mai probabil partidele acum sunt mai mult preocupate și, de fapt, cred că este corect să fie preocupate de alegeri parlamentare. De fapt, eu nu cred că a fost neapărat acum nevoie, cu toate că cât de a soluționa această problemă, cu toate că, cu cât mai rapid ea se va soluționa cu atât mai bine. Însă noi am avut anumite teme. Noi am avut uh, parafare, scopul nostru a fost parafare acordului de, de, asociere. de, de asociere. Pe urmă, regim liberalizat de diviză. pe urmă ratificare, Semnarea... semnare și ratificare. Acum intrăm în campanie electorală. Eu cred că pe moment sau între anumite momente au fost lucruri mai importante de discutat și de dezbătut. Această problemă este una foarte importantă, una vitală, însă n-am avut o strigență a ei. Acum sau după alegerile parlamentare probabil vom avea nevoie de dezbateri mai large în societatea noastră eu nu sunt adeptul unei modificări totale a Constituției sau unei schimbare Constituției cu Constituție nouă. O ajustare, așa cât de O ajustare până. modernă, o ajustare la rigori, pentru că să ne aducem aminte, cea din 1994, de sigur, a fost un pas înainte față de ce am avut sau ce Constituție am avut noi în perioada sovietică, dar să, nu ne, dar să ne aducem aminte că Constituția din 1994 din a fost un rezultat acelui raport politic de forță la acel moment, tot așa și ce ajustările din 2000, probabil vom avea nevoie de o discuție mai largă referitor la constituția noastră, să eliminăm toate acele bacuni, toate, toate acele nesincronizări, vom avea nevoie și de o asistență a comisiei la Veneția, mediul de experți din afara țării. Prin noua comisie la Veneția niciodată nu ne-a nu ne-a sfătuit pe noi să înlocuim în totalitate constituția. Ei tot timpul a venit când domnul Gimpu, președintele interimar de atunci, președintele Parlamentului, în stat asupra unei Constituții noi, Comisia de la Veneție, tot timpul venea cu recomandări că face schimbările în cadrul Constituției existente. Pentru că nu aveam nici o garanție că o Constituție nouă va fi mai bună ca aceasta. La aceasta măcar știm care sunt metehniile sau care sunt problemele sau unile dintre probleme. De deci, aceea, noi cred că trebuie să acționăm înlăturând aceste neajunsuri. O Constituție nouă va veni cu noi probleme, cu noi deficiențe. Și voi aminti tot aici de o decizie recentă a Corții Constituționale din Republica Moldova, care a pus o prevedere din declarația de independență deasupra prevederii enunțate în Constituție. Mă refer la denumirea corectă a limbii. Acum ar fi corect ca deputații sau, haideți, chiar să întreb așa, sunt obligați deputații să modifice și această normă pornind de la decizia Curții Constituționale? Bine, nu, nu știu cum pot deputații fi impuși. Până urmă, Constituția este actul suprem. Sigur că nu avem o nesincronizare. Pentru că în legislație lingvistică se, se, se recunoaște echivalența celor două limbi, în declarație de independență scrie clar limba română, ca în Constituție limba moldovnească. Aici vorbim de, de, despre contextul politic. De atunci s-a stabilit un numit echilibru lingvistic pe această problemă. Unii o numesc așa, unii așa pur și simplu avem nevoie de numit majoritate parlamentară care ar vota acest lucru cred că prin punct de vedere penal sau pe alte părghie, nu știu dacă pot deputații impuși să, să voteze în așa sens Vă mulțumesc pentru participare, domnule Tăbărță Vă aștept și săptămâna viitoare am de vorbă cu analistul Ion Tăbărță expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică politicom. După șterile orei 10 ne reîntâlnim în actualitate, rămâneți aproape Puncte de reflecție